Her er de sorte spejder, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation. I øh, weekenden, helt præcis i fredags, det vil sige, det var i sidste uge, men øh, i fredags, der skete der det, at øh, dele af Møns Klint's ja simpelthen styrtet i vandet. I havet, ja. I havet, ja. Dannet en helt ny halvø på næsten 1,5-100 meter. Jeg ved, at vores udsendte rapporter fra Møen. kanonkongen også har snakket om emnet, men ikke. Han skulle selvfølgelig lave sjov med det ja. øh, her i mandags. Men lige nu, der har vi med på telefonen øh, Møns Klint, skole af fra Møen Er det ikke korrekt, Jesper gruppe Christiansen? Det er korrekt. Her er naturvejleder på Geocenter Møns Klint, så det er jo lidt af min hjemmebane, der er blevet ja, 4,5 hektar større her ja, sidste par dage. Jamen, eller større, mener du? Ja, fordi den er jo ligesom bredt ud i havet. Er det ikke korrekt? Det er bredt ud i havet. Møns Klint er jo de fleste steder over 100 meter høj med lodret fald ned, og på det sted, som hed store taler det parti, ti Klinten skræd ned og faktisk skred 300 meter ud i Østersøen. Men må jeg så spørge noget, Jesper. så nu promoverer jeg så, fordi der mangler noget af Klinten nu? så promoverer I, at altså, resten ligger ude i vandet. Man kan vel ikke sige, at den stadig er der? Resten, resten ligger ude i vandet. Klinten er mange kilometer lang, og der er masser af flotte, høje udsigtspunkter. Det er et sted, som er skrevet ned, det er jo sådan et, af, et af stederne, som guldalarmalerne satte pris på. Det er et stort spir, og på et eller andet tidspunkt, når havet knæver sig ind og frost og nedbør det slider, jamen, Men... så falder, falder kridt i vandet. Men er, det, er, der nogen, er der nogen teorier frem om, hvad der har udløst skrevet? Ja, men det er ikke så unormalt. Det er godt nok det største, vi har haft siden 60'erne, men der er jævnligt skred på mønskvind også i, i, i større grad. I gennemsnit så falder der faktisk 3 cm af om året, og en gang imellem så falder der lidt større klumper af. Det er typisk i, i vintermånederne og i forårsmånederne, hvor der har været en masse nedbør, som, som gør, at der kommer vægt i de her skranter, og når det så fryser, så åbner vandet fylder mere, så bliver sprækkerne større, og så falder der altså klumper af, og det det er heldigt, at vi i vores tid, der er spændende i vores tid, vi får lov til at opleve sådan et stort skridt, for det, det er mange år siden det har været siden. Så Jesper, du er altså ikke ked af, at som sådan, at der er noget ned klinten? Nej, jeg er ikke ked af det. Jeg synes, det er spændende. Man skal selvfølgelig færdes med, med almindelig omtanke og respektere de afspæringer, Skår Naturafstyrelsen har lavet. Men jeg synes jeg, det er spændende, at man i god tid, det blev liggende i mange år, formentlig flere år, før havet har fjernet det skridt, så man kan tage ned i løbet af sommeren eller mm. i af stensommeren og nyde det her spændende af natur. Sådan som jeg har forstået det, der var der heldigvis ikke nogen, der kom til skade, er det er korrekt? Altså, der var ikke ja, nogen, der var på klinten øh, på det tidspunkt, at den faldt sammen. Men man ved det ikke på sikkerhed, vel? Altså, vi, har ikke, vi havde ikke fundet nogen efterladte biler øh, på parkeringspladsen ah. rundt omkring. Og det sidste, der blev set, der blev taget billedet fredag eftermiddag af en fotograf af, af store taler, som spiret Pynt. Det er jo sådan pynt, uh -huh. kan man forstå. Der har været meget voldsomt stukket langt ud. Og det næste, der blev opdaget, det var lørdag eftermiddag. Der, der var en, der så, at det faldet i havet. Og det er formentlig sket om natten, og det har været et, et værre vejr, Så jeg, vi vurderer ikke at har været nogen. Jesper, der tror jeg godt, vi kan korrigere ja, det, nej, du... vi kan præcisere. Vi præcisere, fordi... Ja, fordi vi er faktisk i stand til at tidsbestemme ret præcis, hvornår det er skrevet. Det lyder spændende Ja, og det er ret spændende Og Anders, jeg ved ikke, har du, har du lyden klar? Fordi det er faktisk en ret enestående lydoptagelse øh, fra, fra, fra. Og det, det er fredag aften, det kan vi sige ja. Og det er fredag aften hen ad ni, ikke? Jo, det er omkring øh, 20... 20... Det er omkring 2044 stykker 24, 45, 44. Det er lige på det lav, ja øh, og, og der er en helt, helt naturlig grund til, at der ikke er nogen derude De sidder nemlig hjemme hos, jeg fjernsyn, Anders Og hvad er det, de sidder og ser? Jeg spørger du med Jesper, de sidder og spiller, øh, spiller, de sidder og ser Dansk Molde Lige Grand Prix. Ja. Ikke? omkring 2040, 2044, der sker der følgende. Nu spiller vi først optagelsen, som det lød i fjernsynet, ikke? Prøv at høre. Det var jo det, der skete på DR1. Det er Nette Hikes. Allerede nu Evergreen. Både i Grandpriet, ikke? Ja. Jeg tænker at det er helt tydeligt, de, de største klinter kan jeg godt høre. Ja, men du skal nok nemlig høre, jeg ja, fordi der du... har sæd nogen levet tæt for klinten og og og skruet lidt for højt op, for de prøver her. Hvad der, der sker. Den optagelse her... vi har, den er fra fredag klokken sted mellem 20:40 og 20:44. Prøv at ja. høre. Ja. Er det så jeg kigger så ned. Jamen, det, det kører stadig lidt. Jesper, hvad siger du til den? Jamen, det, er jo, det er jo lidt upræcist her med, med, med de sendeforhold, der men det lidt voldsomt. Jamen, jeg det var ikke, det jo. Uh, Annette, der har udløst det alene, var. Det er, jeg er jeg. desværre bange for at sige, at det var det. Og det sætter jo et vist pres på mange ting. Dels er der forholdsregler, der skal træffes inden, inden finalen, ja. øh, og det er så heldigvis ikke på fredag, men først på næste fredag igen. Øh, men, øh, men det sætter også nyt lys alt stund, at du ser det, øh, eller også som naturvejleder, som, som repræsentant for Naturcentret. Øh, som en øh, altså ny oplevelse af Klinten er skrevet. Så er det jo ikke, vi ser det jo mere umiddelbart som, en, som, en, som et uheld, ja. men, men jeg kan godt se, det er jo selvfølgelig også der er skabt nye muligheder. Jamen, det er, jo, det er jo spændende, at der er noget natur i Danmark, der er så dynamisk på sådan en storslået facon, at jo. det ikke bare er raut op, men det er enorme store stykker, der falder ned og, og breder sig ud og skaber helt nye kystlinjer på den måde. Ja. Og det er jo frit tilgængeligt for folk, så længe man holder sig ja. uden for på den anden side eller rigtige side af og tager ned, og som sagt, man behøver ikke haste sted her nu. Nej. Man kan tage ned og nyde det i løbet af sommeren, for det tager lang tid, før havet har fjernet alt. Det er sendt. Det er være masser, masser af fossiler, man kan tage ned og kigge på, og kigge på på Geocenter Møgens hjemmeside, og se nogle flere billeder af det. Jesper, tusind tak fordi, at vi må ringe. Ja, tak for det. Med disse nye oplysninger til dig. I skal være velkommen anden gang. Tak Møn. Ja. Hej. Øh, og Anders. Ja. Øh, vi skal spille noget musik. Vi skal spille noget musik. bare sige, at ja, det har skabt nye muligheder. Men jeg synes stadig, at jeg holder, hvis jeg skal vælge, at, det, at nogen skal holde meget hårdt fast i mig, for, for mig til at vælge. Men skal jeg vælge mellem Anette Haik og Møns Klint, og så vælger jeg altså Klinten. Fordi det, det her det er en skruen, ende. Hvis den, hvis den melodi får så meget luft under luftundervinger, som jeg tror den får, så er der ikke mere Klint tilbage hen ad maj måned. Og hvad er det næste vi hedder? Og hvad er det næste vi havde? Så er det Stævns Klint. Nej, forstår Tak. Så jeg vil godt anmode, og der anmoder jeg Anette Haik direkte gennem radioen nu. Lad være ved at spille mere. Nej, det forstår Det er Danmark. Og det vi lover her. vi ikke spiller den mere. Vi på vores hjemmeside drtk spider. ej, men du skal måske lige runde drtk-spejder p3 først det er jo p 3 helt nye hjemmeside ja. altså man har relanceret den med de samme ting som var tidligere men den er der den er flot den er god den er dejlig og den er faktisk flot men øh, hvis man så går ind på vores hjemmeside klikker der oppe i toppen hvor Anders og øh, jeg siger noget så øh, kommer man ind på vores hjemmeside og derinde der kan man så stemme på Danmarks og håndboldspiller og det hele kommer så af at de danske herrelandshold skulle have været i studiet i dag. Men de gik videre, øh, derfor er de ikke i studiet i dag. Øh, de kommer, hvis de vinder guld, er det de sorte spejder, der afholder guldfesten, og vi glæder os usandsynligt meget til det. Forhåbentlig vinder de guld, ikke? Øh, ja, det gør de vel. Så sidder jeg og ser øh, TV2-sporten, det er jo TV2, der er rettet ned til at vise kampen, ikke? Og de gør det rigtig godt, og må jeg jo i den forbindelse sige... Thomas Christensen, tror jeg, han hedder ham, der er øh, den ene af kommentatorerne. Ham, som også laver Tour de France og en TV2, okay. han er med god til det der. Det er, han er Danmarks bedste sportskommentator. Og her træder han måske Henrik længere fra DR over fødderne. Men Arlen Linniger er også bedste fodbold. Det er ligegyldigt, det er en snak, men han er god. Og øh, i TV2-sporten, der har man haft en afstemning, hvor at seerne kunne gå ind og stemme på, hvem der var den lækreste håndboldspiller på det danske landshold. Ja. Nummer 1, kan jeg ikke huske, hvem var. Men nummer to kan jeg godt huske, det var Ulrik Vilbæk. Ja, og han er jo slet ikke en mand. Derfor har vi valgt at lave en afstemning på vores hjemmeside, er dr det dr.dk-spejder. Hvor at, øh, der er øh, fire, fem, undskyld, øh, fire forskellige øh, spillere, man kan stemme på. Ja. Gå derhen nu. Og stem Hvad vil du sige, Jens? Der er lavet afstemningen. Kan du sige noget om den? Nej, jeg synes, det er en rigtig flot afstemning. <laughs> jeg jeg kan sige, at øh, der er fire billeder. Og ja. vi har vi har jo leget lidt med det, vi har øh, været kreative, vi har leget lidt. Ja. Så øh, vi har sat nogle håndboldspillere ind med nogle andre ansigter på, ikke? Og ja. ja, det er jo så også man skal stemme på. Ja. Sådan som øh, afstemningen arter øh, sig lige nu, jeg skal lige op opdatera og op upfreshe den. Så øh, har jeg 15 procent af stemmerne, ikke? Det er meget godt. Det er flot. Gry har 20, Jens har 28, og du, Anders, har 37. Og så fører jeg. Men så ser man de der billeder, de er jo også manipuleret, for det første har dit sit hoved er sat ind på en eller anden ordentlig klippe af et muskelbund med tatoveret læge, ikke? Det er mig. Jens, stor brystkasse, ikke? Gry, hun har fået nogle enorme bryster i den der trøje, ikke? Ja. Og så er der mig. Ja. Jeg ligner jo en blanding af en spedalsk, og det er ikke noget, eller det er ærligt at være, men det er ikke fordi nu skal vi gøre grin med handicappede, men jeg ligner virkelig noget, der er røget af den forkerte genkryd. Men du har heller ikke fået så mange stemmer jo. Jens, mm -hmm. det er da derfor, det er jo ikke fordi, altså, det er jo derfor jo. Kunne man have fundet et andet billede til mig? Jeg brugt lang tid på at researche de her billeder, og da jeg så det, så tænkte jeg bare, at Anders Breinholt. Min ben er også sådan nogle træpæne mand. Er de pæne i virkeligheden? Ja, det vil de faktisk være, for at vide, at jeg har meget kvindelige ben. Det har du også der på billedet. Ah, okay, så gad jeg da ikke at være sammen med hende der, og det er da helt sikkert, at man har omvaret. Gå ind på at stemme, spider. Op, det. Så sidder han inde. Jeg er klar. Okay, det foregår på den måde, at jeg øh, med at sige med svingende succes, men dog alligevel stadig i det positive, har mm. lavet forskellige rammehistorier til mm. det her mm. klip, eller der er altså mm. to klip. Og man må mm. sige, det sjoveste er det for første, ikke? Mm. Men jeg synes stadig, vi skal have det andet med. Men det hænger altså lidt på et færdigt mandat efter. Kunne man lave det sådan, at man tog øh, det andet klip først? Jamen, så skulle jeg have skrevet en ny tekst. Det kan vi gøre i morgen. Nej, det gør vi i morgen. Undskyld, jeg skal lige være med. Yes, vi er klar. Ja, så er, er du klar? Ja, klar okay, så kommer en 53-årig kvinde, bosat i Norge, oplevede i, weekend, i weekenden at blive overfuset af et stykke mild danbo fra køledisken i Bremerholm brus. Episoden fandt sted lørdag middag og udviklede sig dramatisk, da osten og kvinden kom i håndgemæng. Men lov er de nu forsonet. Endda i en grad, hvor de overvejer at flytte sammen. Det eneste problem er fedtindholdet, men de er allerede begyndt at arbejde på sagen. Han er blevet mere bevægelig.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 Det er jo fordi, at vi risikerer, at uh, han får en, en væsentlig lavere livskvalitet med sin overvægt. Det slider hårdere på bevægeapparatet, altså på led og muskler, og det slider hårdere på organerne. <laughs> det er fuldstændig den samme problematik som overvægt inde hos mennesker. Tak, Anders. Hop, siger det, så sidder han inde. Ja, det var dengang, vi var venner. Ja, mm. Vi ville jo gerne være venner stadig. Det ville vi da, men det vil Michael ikke. Nej, der kom 100.000 i vejen. Og en tur til Thailand. Sådan er det. Og en masse små. Men sådan der er der ingen grund til at være bitter. Jeg bestemte Jeg refererer bare til sandhed. Eller... Eller... Hmm. Altså, øh... På sandheden så er det i dag onsdag, og dermed trend onsdag. I sandheden er det onsdag, ja. ja det er, det, er, det er. Og onsdag er jo på mange måder en, en dæmonisk dag, men også dagen, hvor Dennis Knudsen har valgt at offentliggøre sit trend spot i ubladet ude og hjemme. Ah. Og det er vel mere ude end hjemme efterhånden, er det ikke? Jo, det, er for... altså, rent det er... mentalt, kan man sige, det altså, er rimelig langt. Man kan inden. sige det, jeg tror der gør, at ude og hjemme vinder den der kamp over hjemmet blandt andet. Det ja. er at øh, de er gode til at få kendte mennesker til at skrive i bladet. Ja. Ja. Bare vent, Karen Jespersen er nok den næste der får en brevkes op indvandbare der kunne jeg forestille. Skal lige ind i venstre først. Skal lige ind i venstre først. Øh, hvad vælger hun, Dansk Folkeparti eller Venstre? Hurtig survey her på retten. Jeg tror hun tager det der hedder trip traps så Hun ender selvfølgelig i Folkepartiet, men hun tager lige hen omkring Venstre bare lige for at og jeg, som tror du, siger? hun sprængte ud som en nymorgens kammer? Mm, det tror jeg længe siden, hun gjorde. Det startede jo, da jeg var ung, der var hun jo venstre socialist. De findes slet ikke mere. Så hun var øh, først meget, meget, meget rød. Ja. Men det er jo også det, at øh, altså, det, den vej går, det jo tit. Men det er jo ligesom her på. Jeg kan jo forstå, øh, at vi er jo mega venstreorienterede også her øh, i Danmark. Så har du. Ja. Det er utrolig rødt. Jeg blev øh, spurgt til min ansættelse, hvad stemmer du? Så sagde jeg, hvad jeg stemte, og så sagde de, Nå. så kan du nok ikke blive ansat. Så ser jeg mig he he he he he he he he he he. Hallo. Prøv at sige hvor rød jeg er. Ser du så. Så, ja. så tager jeg bukserne af. <laughs> Hvad hedder det? Men, men så kommer jeg tilbage og så viser jeg min stemmeseddel. og sagde, okay, jeg blev nødt til at stemme på DKP. Har du taget din stemmeseddel med ud igen? Det er det, ja, ja, det, det fik jeg anders, jo fordi så dur den jo. Ikke? Nå for helvede. Og derfor de rør ud? Så, <laughs> Jamen du... det, så er jeg simpelthen skyldig i DKP. Ja. Ikke. Nej, der var en der også. Ja, det var deroppe. Så du det søde program med Dansk Nordkoreansk Venskabsforening i Nej, går? det er, det er ikke det, der Simon Julander nej, nej. Nej, det var et, et program om den rigtige forening. Det er jo bare søde. Det, det, er, det er genudsendt på DR2. to. at vi skal gå ind på DR Dk og så klik på tv, og så se det røde kapel. Ja. Fantastisk program. Ja, det er. Nå, men vi kom jo fra morgen med Dennis Knudsen. Dennis ja. Knudsen øh, øh, er ude hjemme. Knusen har jo haft en lidt, og, og det er ikke for at være øh, øh, øh, opstar eller noget. Man har haft en lidt svær start på ude hjemme med sin trend øh, brevkasse. Det er anden uge, ikke? Ja, jo, det er anden. Uge, altså først var der sådan kan man sige, en general ting, og så var der for alvor i sidste uge. Der var vi inde på problemet med at han havde en brevkasse, og vel så det der har skrevet ind øh, før den startede. Altså, telepatisk har vist, at Dennis vil spørge eller ja. vil være i stand til at svare. Ja. Øh, men så kan man sige, nu har man haft en uge. Mm. Øh, til at skrive ind og der er der også væltet ind med spørgsmål til Dennis Knud kan du ikke læse et par spørgsmål op? de har desværre kun fået plads til et men så lad jeg os op... få det ene spørgsmål som Dennis han måske bare kun har valgt at svare på også fordi jeg kan forstå mm. at øh, han der han er har haft et utroligt travlt med et helt store problemer den her uge som jeg ved at mange øh, trendforskere har været nede i hvad er det? Øh, Kroner til nye frisyr ah, ja. ah. men det der er interessant her det er jo at brevkassen brevkassen ah, et spørgsmål han laver en men der er et spørgsmål, til gengæld kan jeg forstå, der er en halv side, hvor ja, er der, man, der er indblik fra hans saloon, ikke? Ja, hans salon. Altså, og jeg hans... tror sørgsmål også, at man kan, kan få en klipning derinde, hvis man virkelig gerne vil. Hvis man virkelig gerne vil, så Aha, kan man da gå ind. Og fordi det er jo... jeg er ude af hjemsegmentet, det er jo lige Dennis Knudsen, altså Mariah Carey og jeg... ude af hjemmeslæser. Det er, det er lige det. Jeg tror, det er, at vi har at gøre med det, der hedder en merger. Ja. Men lad os gå til spørgsmålet, det har den fængende overskrift, neglende flækker. Ja. Øh, jeg kan ikke få mine negle lange. De er konstant, selvom jeg filer dem og beskytter dem med neglelak. Jeg arbejder på kontor, men derhjemme skal jeg selvfølgelig gøre rent og lave mad og alt sådan noget. Mm. Øh, men det gælder, og der synes jeg det er meget sødt. Det gælder ordet gælder. Der har Dennis Venner sæt bindestreg øh, mellem G L bindestreg D -E R, ah. og det er for fordi det er et af de eneste ord i spørgsmål der er i to stavelser. Okay. Godt. Men det gælder, og det er altså ordet gælder, vel også for mange andre, der alligevel har lange flotte negle. Hvad gør jeg? låner 32 år. Kan jeg låne? Ja. Lange negle er dejlige og sexede, men det er ikke altid, at de holder til det virkelige liv. Du kan forsøge at spise B-vitaminer. Det er for hårde negle til at gro og blive stærkere. Det kan være, at det hjælper dig. Ellers vil jeg råde dig til at gå på en negleklinik og få en forstærkning af neglene. Ja, det var jo da også virkelig brugbart og interessant. Jeg, ja, kan sige, jeg skal sige, der er mere. Man kan godt noget med noget akryl eller chili. Vores tips og trends brevkasse, den findes ikke. Men til gengæld har vi om et øjeblik trendness igennem. Det er ja, bare som et, et relief, som et, som en kontrast til, til Dennis, øh, som gør det godt. Så, så vil jeg sige, hvordan det i virkeligheden skal gøre. Der var ikke meget, Dennis Knudsen, han kunne. Nej. Øh, det skal med. Så derfor vil vi godt sige velkommen til øh, Sofie van Dijk. Okay. Velkommen til programmet, Sofie. Ja, tak skal Tak Sofie er øh, en af de fire yeah. trend-studerende, trend-forskere fra det trendy Christianshavn og det trendy gymnasie, Christianshavns Gymnasie. Ja, det er jeg, nemlig lige præcis. Og Fie, øh, hvad, skal det, Sophie, hvad skal det handle om i dag? Jo, øh, i dag så har vi de kategorier, der hedder mad, assessorist, samtaleemner og mode. Og mode. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at få <går> samtaleemner først. Okay. Ja. Um, er det hot og not det liste? Hot. Det er hot. Først ja. tager vi det, der hot. Og det betyder, det skal man måske ja, lige sige til, til mange øh, lyttere. Det, der er hot, det er det, der er godt, ikke? det er det, der inde. Det er det, det er fade. Ja, det er ja. det, der det er moden. se. Ja, godt, okay. Øhm, okay. um, hot samtaleemnet, det er... Tækker lige semifinalerne i håndbold? Det er ikke, kan det ikke være. Det kan ikke være, Anders. Nej, alle snakker om det, og det bliver hot og okay. okay. Hot... Take, oh. Ja, fint. Og, og, not. og not. Det er Malikomped. Hvorfor? Fordi at. Der er, der er ikke nogen, der synes, det er hot. Det, det er fordi vi skal lave så mange runder og gøre det så alvorligt. Så det, det er not. Okay. Hvad er den næste hot? Kategori? Det næste hot, det er Accessories. Accessories. Ja, den glæder vi. Og der har vi som hot en Game Boy. Altså alle spillekonsoller, men vi har bare valgt at sige en Game Boy. Som jo er Nintendos, tror jeg nok, ikke? Nej, den hedder Nintendo. Nej, nej, det er bare sig selv. Jamen havde den ikke Game Boy en gammel, øh, den der med Kong, honk, King Kong, Honky oh, Kong? <laughs> honky Kong, det er ikke det, Kong for helvede. Nintendo er noget andet. Det er et andet mærke. Undskyld, jeg skal vel ikke... du ikke er i twin Æ, Undskyld, undskyld, undskyld, Sofie. Godt. Game Boy Hot ja. Nuts yeah. inden accessories. Og Nuts, det er, øh, Det er sådan nogle skinner, hiphopere på, som er lavet af diamanter på tænderne. Sådan nogle øh, guldtænder. Ja. Det er nok. Okay. Så af med dem, Anders. Ja, Peace. Ja, væk med dem. All right. Så er det mad. Okay, med. Inden du går til mad, skal man skal sige, jeg ved, du har en af dine panelkolleger med i dag. I ned ja. telefonen. Er det korrekt? Er det muligt, at vi kunne få bare lige så, også fordi der har været flere, der har spurgt, om, om der reelt er flere. Så kunne man måske ja, lige dokumentere. Jeg... Om du opererer jeg lige, er eller? Nej, prøv at høre. Jeg er klarlagt, at hun øh, siger den sidste med mode. Det er modtaget. Fins, Så jeg bare ved, at det ikke er mig, der sidder og laver det hele. Right, det oh, det Lad os okay. få mad. Okay, mad, ja. Okay, mad. Der er det hot at have smoothies, uh. grøntsager, juice, alt med smoothies. Alt med smoothies. Ah. Ja. <laughs> og øh... <laughs> <Yeah>. <laughs> I not, yeah. um, der var vi lidt uenige, men vi er blevet enige om, at det er not at gå og spise til, Bare gå og spise dem. Eller er det, at spise dem? bare gå på gaden. Og, og at øh, øh, gå på gaden celleri, og spise celleri. Celleri. <laughs> <Fins>. Ja, ja. <laughs> Jamen, så er vi jo vi noget siger. til mode, kan jeg forstå. Ja, I får øh, deltageren og øjeblik. Spændende. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Hej. Hvem taler vi, vi med? Vi snakker med øh, Siri, goddag. den anden af oh, goddag, Siri. De, de fire modespecialister. Jamen ah, Siri, kan du så ikke fortælle os, hvad er det hot inden for måderen den næste uge bliver? Jo, Måden, er noget, der er super hot, det er, vi har været lidt på udkig, uh. og nede i Nordisk Ministerråd, der viser de en super fed øh, udstilling om finske unges måde. Og øh, vi vil gerne opfordre til de københavnere, der lytter til jeres program, at de skal gå ind og se den udstilling, fordi der kan man finde utrolig meget inspiration. Jeg, jeg skulle lige have en gang til, var det finsk måde? Nej, finsk mode. Nå, finsk Det er, Fordi i Finland, så er der ikke så meget at lave. Så Nej. derfor så, i stedet for så syr de unge deres eget tøj. Fordi de keder sig lidt og sådan. Det er totalt tvændigt. Det er ret tvændigt. Men én ting. Ja, okay. Så nok den hænger lidt sammen med, fordi en ting, der ikke er særlig hot, det er en ny stil, der begynder at brede sig i Helsinki, og det er sådan noget Lolita gos hvor der er sådan en piger, der, der tager sådan nogle fine kjoler og små paraplyer med ja. blonder, og så alligevel, så blander de dem med gos, og det er ret uhyggeligt, og vi synes bare overhovedet ikke, det er fedt, og det må helst ikke sprede sig for meget. Men det, Så ind og se udstillingen, men hold jer fra det. Lolita Goff Notch, finsk udstilling. Ja. Hot, jeg havde sgu valgt det omvendt, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, men den. det er derfor, du ikke er i panelet. Ej, men prøv at gå ind og se det. Så prøver ja. jeg, at du bliver omvendt. Mm, yes, godt sige det. Tusind, tusind, tusind, tusind tak. tak skal I have. Og, og I, øh, I vender forhåbentliges med i næste uge. Vi er allerede i gang med den nye. Sådan Spændende trends. Tusind tak siger, og Så, ja. tusind tak til og, Sofie. Og, og helt Sofie, ja. det, det gør jeg. Er. Det er godt. Forhøl. Forhøl. Hej. Hallo? Nej, sådan der. Hallo. Hallo. Hallo. Det var da mærkeligt. når man beder folk om at sige Spingo, så siger de hallo. Nej, det var også der sagde hallo. Det gik bare i hy. Nej, men han sagde der til Nej. Eller han sagde også hallo. Ej, nej, det var også der til hallo. Det var bare Så det smider dem ud. Sådan er det. Prøv i morgen. Hallo. Jeg går lige til til det er da så mærkeligt egentlig. Nej, jeg synes det er sødt. Der er en forbindelse bro, skal det endnu. Ja. Ja. Hallo. Delig svingo. det ja, er forståeligt. Det er fuldstændig. Hey. Det er fuldstændig <trykket> til, til, til, tillykke med det. Nå, er Hvem har vi igen? Det har du, Melinor. Hej, Melinor. Og hvor og ringer bro. du fra? Jeg ringer fra Svabo. Altså, og tillykke med det. Ja. Tak. Du har jo vundet. Ja. En øh, mulepose, hvor der står det sorte spejder. Tak skal du have. Melinor, hvad laver du til daglig? Jeg er elektriker lærer. Du er også elektriker Ja. Ja, jeg får vej hjem fra her lige nu. Har du været sådan en kursus i dag, hvor at øh, på elektrikerskolen for lærlingen, hvor man har sagt, hvor du er, I skal ringe ind i dag til det program? <laughs> Nej, det må jeg ikke. er lige nu, om det har ikke. Vi havde jo også en, øh, en anden, vi havde jo... Øh, men det har min hashjerne så allerede glemt, det var. Vi <laughs> havde en anden elektriker øh, lærling igennem for os. Nils. Nils, er du sådan en almindelig, almindelig elektriker, eller er du industrielektriker? Det er jeg som en ganske almindelig elektriker. Hvad er forskellen som på en ganske almindelig øh, privat eller sådan en? Og en... Øh, en uh, industrielektriker? Der er mange forskellige regler uh, og sådan noget med, hvordan du skal lave det. Der er mange større krav til industri. Okay. Ja, det er, uh, overrasker mig lidt, for min lillebror han er uddannet industrielektriker, men det skal vi måske snakke om på den anden tidspunkt. Jeg vil bare sige, at jeg, er ked af, at jeg ikke kan deltage i samtalen, fordi jeg er ved at prøve at brænde cigaretter. Og han er så ved at brænde cigaretter, og, og, ja. og vi vil ved at få fragtet Gry ind i studiet også til, at hun skal sige Lennart, når vi har uh, snakket sammen. Det er mig, til ja. Men uh, Lennart, uh, når du så ikke er elektriker der, Lærling, hvad går du så op i? Jo, uh, det er mange forskellige ting. Det Der faldt ud, Lennart. Du må bare ikke falde ud nu, fordi så bliver det en rimelig lang Lennart ud. Hvem vil du ikke? <laughs> Prøv at være fedt muligt. Du skal ikke sidde derovre og grine. <laughs> ja, men hej øh, Gry, velkommen til, øh, velkommen til programmet. Tak skal du Ja, ja. Kristoffer <laughs> Mejner, <laughs> hvad har du i nyderne her kl. 16? <laughs> Træder du lidt vand derovre? <laughs> Jamen, øh, jeg har noget omkring, om, at man kan snakke sig ud af, eller klage sig i hvert fald, klage sig ud af, og be, øh, parkeringsbøder hedder det. Hvis du nu havde været politibetjent på Klosterpoliti og du havde øh, lagt en besked på en, hvor du så glemte at lægge telefonen på, helt hypotetisk tænkt, hvordan ville du forholde dig bagefter? Jamen, det drejer sig fuldstændig om, hvad, hvad, hvad, du hvad, sagt. Hvad, hvad, hvad, hvad det her handler jeg om. Jeg synes du sagt, at du har brugt ordet af blandt andet. Hvis jeg havde sagt, undskyld. ordet hvad? Avokat. Avocat. Han siger jo Avocat, ham der, øh, politibetjenten. H Hvordan jeg ville forholde mig. Spørgsmålet er dårligt nok forstået, Anders, vil jeg sige. Det forstår jeg heller ikke selv. Det er bare lige for at snakke om noget, og så tænkte så kunne vi jo da snakke om det. Men øh, jeg vil da sige at det er da flot at være politibetjent og have den holdning til mennesker når man er politibetjent i det er en af de mest belastede politi. Jeg får den fyret lige med det samme og det er pinligt at vi har en eller anden i øh, Gloster der kalder sig ansvarlig, som siger at de skal ind og slås over fingrene eller hvad det er det er patetisk at man har et menneskesyn som gør at man siger at det er nok gjort med en lille skideballe. Det er jo har... folk der er ansat med pistoler ja. til at passe på os andre, så kan vi ikke have dem vadne rundt og have et menneskesyn så nedtrykkende og så afstumpet at man kalder folk den slags det er æder meg med pinligt. Det var ligesom, at jeg kunne spille en sang der hedder Police in Kloster war Nazi. Jeg har en helt CD kun med Nazi numre. men det gør vi ikke fordi sådan er vi ikke. Kom jeg om den CD. er lidt aggressivt fordi jeg ikke kan brænde den CD. spejler helt ny